«Та годі, годі!» – удавано, невдоволено, почав відгетькуватись від них чоловік. «Кирея стане мокрою від сліз», а Дані повів оком на піч. «Бачу, самому доведеться варити картоплю, бо вам уже не до мене». Мирослава і Данило посміхнулись, вірячи й не вірячи в те, що сталося. Підсміється над старим», – махнув рукою діденко – і тільки тепер побачив на столі у ці свої колоски. І знову з ламом брів під перчоло. Злодійство на показ? Отакий От мені подарунок привіз. А я й сказала, хай цей колос буде нашим колосом надії, щастя, защебетала Мирослава. І збулося загадане. Хай так і далі буде. Знов урочистість пробилася в голосі Діденка. З цієї нагоди прочитаю вам слова видатного польського письменника. Добути з голови землі щось таке таємниче, таке чудесне своєю будовою, своїм життям і смертю, як колос пшениці, хіба це не означає бути співтворцем дива? Гарно сказано. Це слова осягнень. Нарешті пожила мова Данила, а обличчя його й досі тоблідло, то лихоманилось вогнем. Максим Петрович пильно подивився на Данила. Знаю, ти вже в мене працювати не будеш. То хоч скажи, що думаєш робити? І той, торкнувшись снопа, твердо відповів знову орати. Сіяти, вивчати мудрість землі, Ростити врожай, людяність та любов. Ростити врожай, людяність та любов. задумано повторив діденько. Для цього варто жити і працювати. Навіть до знемоги. «Ти на друга?» «Ти вже йдеш?» Питається, як питалася у ті дні, не голосом, а пекучим болем. «Іду, Люба. Хочу якось утішити своє кохання, і не знаю, як його втішити, бо що наші слова в години розлук?» Дівочі руки, дівочі очі, уста шукають його беззахисністю, стогоном, відданістю, материнством вона обвивається навколо нього, не пускає до порога, бо хто зна, чи повернеться він до цього порога. Почекай ще, Данилко, почекай. Пора вже. Пора, пора, погоджується Мирослава. Але ти пожди. Я ж дав би. Так час не жде. Відриває і не відриває її від себе. А сам чує за вікнами знайомий скрип. деркач, як і перший, Відчиняє досвіду хвіртку. У Мирослави засіпались уста Засіпались повіки. Данилко, а як ми будемо без тебе? І хоч так тяжко на душі, Він журно посміхається. Хто ж це ми? Вона скидає на нього сльозою приймлений погляд, А голос її стає по-материнськи незинним. Я і дитина наша. Ти не думав про неї? Дитина? І вперше, у її першому перечутті, у першій таїні материнства, він вчуває повів того, для чого ми живемо, того, що має бути з нами і після нас. Люба. Хочеш щось сказати, і не знаєш, що, а серце вже займає всі груди, справді. Як не подумав, що в них може бути дитина?